Rugăciune pentru poruncile și taina nunții. Doamne, Iisus Hristos, Mielul lui Dumnezeu, te iubim, te stăvim și îți mulțumim, fiindcă pentru biserica ta, care este mireasa ta, ca un mire ceresc ai venit și făgăduința ai împlinit, le voi da în casa mea și înăuntru zidurilor mele un nume și un loc mai de preț decât fii și fiicei. Le voi da un nume veșnic și nemuritor. De aceea pentru noi a împlinit. Templul meu, lăcaș de rugăciune, se va chema pentru toate popoarele. Când dintre neamuri, un popor sfânt ai luat. Pentru că oricine a auzit și a învățat de la Tatăl Ceresc, la tine l-ai chemat. Ca să se împlinească ceea ce s-a prorocit. Fericiți sunt cei chemați la cina anunții Mierului, fiindcă toți copiii tăi vor fi ucenici ai Domnului și se vor bucura de o mare fericire. De aceea, pentru ucenicii tăi, ai descoperit, dacă veți rămâne în cuvântul meu, sunteți cu adevărat ucenici ai mei și veți cunoaște adevărul, iar adevărul vă va face liber. Pe cruce,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 Și făgăduința ta în vezi împărăție preoțească și ne-am Sfânt cu ei ai întemeiat.